les nostres noticietes calentes, que hem de dir, doncs, demà dijous, eh, dia 22, doncs, eh, a Barcelona teniu dos alicients, hem de dir que el primer és aquest club que s'ha obert, Root Club, Stay Root, Stay Rebel, sí, dedicat a cada dijous a la música jamaicana, Ei, home, peix. Hola, hola, hola. Collons, no és que... Bueno, perdona, perdona, continua. No, no, sí, si quan t'ofeguis, tu a... em saps de la ajuda, home, tío. Jo sí, és que això és, que com... Ten... és com el mur de les lamentacions, aquesta peixera, tío. Arribes aquí, només a punt que queixar-se i... Jo <ríe> és pues que et digui, tío. Avui, per barriar, no hi ha manera de començar un programa que dius, comenzar, hòstia, comenzar, avui ha començat... Tot jove. bé, no no. no, no. Quan no un micro, falla l'altre i... Y... Ah, bueno igual. Continua. Bueno, com estan comentant aquí a la sala Root Club de, de Barcelona, com que cada dijous ho dediquen a la música jamaicana, qui no sàpiga on és, això és el carrer Almugàvars, eh, número 116, i pots arribar amb la línia de metro de la línia 4 i Marina línia 1. I, bueno, hem de dir que hi haurà la nostra amiga la Judit, la Rudit good, good. que ficarà Original Root Girl Style també hi haurà un tio que es diu Super Lion All This Special Set Luf Messenger i els nostres companys Bona Gent, King Horror Zone aquest eh, Pressure Barcelona Reggae Freedice també dit cabareten, es diuen bueno, que sàpiga que no heu de pagar ni un duro és l'entrada gratuïta sempre cada dijous aquest Root Club Stay, stay Rebel i bona bueno, part d'aquest Alicien bueno, i a Tarragona el Tupaquito no? hi haurà reggae també cada dijous cada dijous, ha reggae, però no encara segueixen amb la faceta de reggae Però no sabem qui punxa ni res perquè no ho decideixen el dia abans <laughs> vull dir que no sé, però els dijous al el Topequiri també hi ha reggae. Bé, bueno, recordem que aquí a casa nostra també, els dimarts també al cau, hi ha taxe reggae amb Friends. I convidats, sí. I bueno, doncs, l'altre licient també d'allí de Barcelona és que hi haurà concert del Soweto a la sala Hostel Art, eh, Passeig de Gràcia número 33 per només 3 euros. Però això demà, també? També. Eh, Soweto News. <ríe> bé, bueno, doncs, anirem ficant aquí un tema d'aquests barcelonins que ho fan força bé amb el seu primer LP del 2008, You Give Me Fever, amb aquest tema de Feel So Real. Well". Soweto. Mm -hmm. We're like, flagging you know. Bueno, gent, la següent notícia ja era hora, eh, que ja era hora. Això que sentiu, Vítima Clint, que ja us parlàvem d'aquest paio, que és un oh, puto McLean, crack. Ens <laughs> <laughs> <not> <laughs> faran un croquis aquí els nostres companys. Increïble. Com? Un farem un especial, Vítima Clint. Sí? Jo és el que dic, si permets, després te amb una notícia. No, no, teniu vosaltres l'exclusiva de Vítima Clint. I vull que la conteu aquí, als Grand Genighters... Victima Clint és com si gent de l'època jamaica vejessin el Ellis en directe, nosaltres estem veient ara, no? Victima Clint té 30 anys, té una veu que, bueno, jo la sentiu, Té una veu impressionant, fa uns rossos estedis boníssims, i això vol dir que els nostres fills i els nostres nets veuran Victima Clint amb 60 anys, i segurament al·lucinaran. I nosaltres els hi podrem explicar que quan tenia 30 els vam veure, no? I quan tinguem 60 també el veurem. Eh? També el veurem. Sí, ah, que... eh? és una mena d'inversió, no? Sí. Eh? Sí. I el que m'agradaria és que vingués amb banda. T Està sí. bé, allí, amb plats, però amb una banda... A veure, si... Sense, si sense banda vam vibrar com vam vibrar i tota la penya estàvem allí, vieja estirpe i no vieja estirpe, imagina't que vingués en banda. Vull dir, increïble. Un, un notable alt, excel·lent, podem dir, no? I tant. Escolteu-ho, escolteu-ho. <laughs> <laughs> But you know it's gonna take everything to stop walking out that door. Bueno, després seguiu amb l'exclusiva de com ho vau vibrar continuarà, continuarà. No, La deixarem de banda de fondo, güey sí. De banda sonora del programa, güey És es que si s'hi creu, tots són bases clàssics, eh? Sí, sí, una darrere l'altra Volem Viti Clean una altra vegada <laughs> Bueno, Gerard Et donem pas amb la noticieta Bé, bueno, doncs sí, gent, ja és el que es deia. Ja era hora que sentíssim un crat dels roots reggae style. Ens ve el senyor Limbal Spencer, però tots conegut, eh, tot el coneixen per Limbal Thompson. Gran, gran, gran, nascut també a Kingston, del 59. Eh, és un dels artistes, diuen, de l'escena jamaicana... Amb gran potencial mundial, eh, també consarat com a productor de moltes estrelles que després us les comento i bueno, va indiscutible en l'era durada del reggae. del 59, estem parlant d'aquest senyor, En qui ha col·laborat en grans grans, eh, va ser cantant d'un grup que m'agradaria descobrir-lo de Luminiris. Ni idea, Mira. que en qual tocava Augustus Pablo, amb un tema molt conegut per tots nosaltres, el Natty Dread, A Pressure Them. També va col·laborar amb Lee Perry, amb la cançó de Kung Fu Man. I, bueno, gran productor d'artistes com Wild and Souls, Freddie MacGregor o Barrington Levy. Gent. Eh, Gent. Jo crec que hem d'anar. Eh, Recomanació de Canja Nights. Eh, cançons conegudes com Cool down You temper o don't cut off your dreadlocks. Doncs, mm -hmm. pues, bona gent, no tinc res d'aquest senyor i... Uh... Però digues, quan és el concert, no? Sí, diuen ah. que és el dimecres a uh, dia 18 de febrer. Però no fica el lloc ah. ni, el, ni el preu, saps? Dimecres i a ràdio. Jo perdoneu, però estaré allí. Bueno, podem enviar enviar dos especial, no? unitat mòbil. unitat mòbil. Ja, ja farem unes fotos i les penjarem al Facebook, perquè qui no és del Facebook? No? Jo. el blog. Em vaig borrar, tío. Borrat no, no, no, del Facebook. Farem. Sí, sí. No. farem el el el, el gangesnights.blogs. <ríe> volia dir tot seguit i m'ha sortit malament Torna-ho a dir <ríe> ganjanights.blogspot.com <ríe> Ja sabeu que cada divendres teniu penjat el sinó no, abans perquè últimament Perdeu, ja us parlant ja està. Ja teniu penjat el programa que gravem els dimecres. I, i això que escolteu de David Elm el també està penjat sí, al blog. Es, es pot descarregar, es pot descarregar sí. ja l'entrada feta i es pot descarregar. Que és una hora, una ja... hora, una hora, una hora sí. cançons cantals, instrumentals, pos pues, impressionants. Però bona gent, ja us avançarem ja algun tema de Lynn Val també amb aquest grup que us he comentat que va tocar, The Lumineers. Pues bueno, anirem a ficar un tema de que ell va ser productor d'aquests grans artistes, aquests Wildin Souls, All Alone. Pues sí, gent, aquest eh, temazo de Wilding Souls estret del seu disc de, dels 70, aquest Soul en Power, hem sentit la cançó All Alone, Ja més endavant ja descobrirem alguna cosa d'aquest Liman Thompson, i bé, bueno, amb qui tocarà aquest artífers del 59 de Jamaica? Eh, amb la banda coneguda per tots nosaltres des de Cantàbria aquest Lone Arc Rhythm Force eh, banda liderada com amb el l'indiscutible Roberto Sánchez eh, gran productor del seu segell Lone Arc i bueno, eh, aquesta banda ha tocat amb artistes com El Sixteen Alton Ellis, Can Pau Descansi Kidus Ai Earl Smith, Alfius, Horace Martin la, la, la, la, la. Van tocar el Regus no, no? sí. aquest uh, any l'any passat o l'altre l'any que va tocar Scatelite? fa dos anys doncs sí. any tocar... sí, sí. sí. sí. pues, bueno i gent pues, anirem a escoltar aquest tema que el vam escoltar com m'ha dit el Franqui fa dos anys el Regus Estret del seu segon disc de Countryside del 2008, aquest, The Park, Lone Arc, amb Ganja Nights. <fixi> Oh, I just got the sun I know that the ocean is ocean That we have this place to stay But then I cried But then I cried Who sold the town Surped so like the park Yes, the green like the park oh. yeah, so cos cool. a lot of the last series bitt Sí, sí, aquesta gran banda de Cantàbria serà la que fotrà la música per aquest gran crac que hem de descobrir, Lindbald Thompson. Això serà el dimecres, dia 18 de febrer, i ja ens diran a on i el preu. El preu pues, ja ens ho podem imaginar, 18 euros, 20 euros, més o menys. Bé, gent, aquí ja s'acaben les notícies, però ja que has dit el 2006, això... De, que va tocar l'Onark, que el 2006 va ser gran. I va ser gran perquè vam descobrir a una persona que no l'havíem vist en la nostra vida, va ser a Newcastle. Jo sempre he de que escolto John Hall, saps? a casa i m'haven imatges i de lo que va ser oh, no. veure a dalt de l'escenari per primer cop. Oh, mare meva, jo encara sumio, Gerard, amb això. No pell de gallina tio. si feile l'últim tema per acabar d'aquesta secció meva pues bueno, us porto com va començar el gran John Hall a Newcastle, al festival Bossons el 2006 amb aquest seu tema neva neva neva I'd like to run away from you But if you never found me I would cry I'd like to break the chains you put around me But I know I never will You stay away and all I do Is wonder why the hell I Wait for you But when did Common sense prevail For lovers when we knew It never will Impossible To live with you But I know I could never Live without You For whatever You But you you never treat me like you should So what's the good of loving And For whatever you do I never never. Why you make me really one I love you you love, you, you, you love you Bé, dan, seguim amb un altre crac que va tocar Newcastle, i Bossons. I estic plorant, tio. Eh? Que, bueno, això en principi ho fan cada any. No? Sí, ho fan sí, cada amb, amb l any. O L'octubre, més o menys, això. Però que guai no, no m'olava tant. Bueno, a veure, el 2008, també no hem de despreciar els Pioneers, també tocava... Escapobano, però Escap... tots aquests Royelis, per clar, mi. És que això, que com tocaven... Ja no però... I també hem de dir que veníem d'un menú bastant fort i després d'aquest menú tot ens pot semblar una sí, sí, mica sí. menys del que és però, bueno, hem de dir que Pioneers ja els hem vist que és que Cubano feia quatre dies que els havíem vist i per això tenim aquesta opinió, però... Ai bueno, caramba! Neve... Ai caramba! N'he bé, aquell d'especials, N'he bé, el temple així també tocava i bé, bueno. però bé, bueno, això no esteu atents que l'any que ve bueno, aquest any a ja l'octubre segurament tornen a fer. I bé, doncs, com deia, un altre que va tocar allí, Gregor Isaacs, que anava tot enferropat, el cabró. Sí, tio, és que... És que és no. una llàstima, tio, és el que danya la visió dalt de sí, clar, Perquè va cantar tres cançons i va plegar. Se' Anava la mandíbula de costat a costat. Sí, sí, anava... Mira que era el segon renom del cartell saps? Per davant de John Hall, Ken Booth... Ernest ho imaginat. Tins Baster, Dick Taker, com... i més el que ponen. Eh? Va tan drogat, i és així de clar, que és el que sempre he dit, i torno a repetir, a re repetir que es forma una barrera. Sí, no, a veure, Desmond Taker. Desmond Taker, no ho sé, eh, allò, no allò em va espantar. Jo pensava que era com un monstre, tio, algú, saps? Ja, a més, vestit de cueros, saps? Era un pop. pop. No, amb aquells Bueno, doncs, escoltarem una cançó de Gregory Six, Isaacs, que es diu Crabbing over eh, ja són dos quarts, i la dediquem a l'Eli Hernández i son pare, que l'han operat, El van operar ahir de, de catarates, me penso, i que es millori. I això, doncs, li la cançó Crabbing over you". When you cry, you cry because you lose someone, Or because the load you're carrying is too heavy for you Right now I'm crying because the one I love has gone And left me all alone I'd like to express myself to you people So that you can get a better understanding of what I'm trying to say cry ah, crying over you In the morning, crying over you Crying over you Don't know why en seteta que a Gregoria Isaacs. Ja ara que he comentat això, que no va ser el mateix que, que es va quedar la pasta de l'entrada i no el va presentar en un concert, per què? Uh, sí, eh, va ser sí, Barcelona, eh? l'Apolo. Vale, vale. A veure, I, I, I era, a veure que... sí, vam arribar a l'Apolo i ens vam trobar un cartell que deia que per motius X, que mai sabrem la veritat, no no podien tocar el ja, ja, ja. capniu. Ging semblava, em semblava recordar que hi havia algun rollo així. Bueno, anem a, a veure, sabeu que el correu electrònic, deixem que vos recorde, és ganjanights@gmail.com. Doncs ve, doncs teníem una petició d'una cançó de part de la Edna, la nostra fe de l'oient que és una cançó que podeu trobar al disc de Ganja Nights, que ja sabeu que el podeu obtindre només però, bueno, fent una trucada o enviant-nos un correu a... al 977-2015-00 o a ganja-nights.gmail.com També tenim el nostre MySpace eh, barra Ganja Nights alguna cosa així. Sí. MySpace.com. My MySpace.com. Al vale. blogspot.com. Molt bé, que hi ha el grup al Facebook, tot i que alguns haguem abandonat el Facebook. Hi ha un grup al Facebook, sí. sí. Però, sí. però bueno, ja sabeu que si us poseu en contacte per via telefònica o per mail, pues, gustosament us regalem un CD pues, mentre s'encana aquí dins, perquè no queda massa cosa ja. Eh? Sí, sí, eh? espavileu. I això, anem a posar aquest tema que ens demanaven. És un tema que, com hem dit, està al CD. És el tema de Cimarons, que és la versió aquesta del Kung Fu Fighting. Doncs pues ven Imma, de cada ti. Everybody was comfortable peix, em dones Llibertats sí, perquè pugui <ríe> continuar okay, amb, amb carrega els canons el... oi oh, tant <ríe> eh, bé, això de oi oh, tant, després direm oh, una notícia d'oi oh, ah, oh, ah, oh, vale. eh? després vale. direm una notícia d'oi oh, tant <ríe> que és aquest dissabte, no, això? Sí, no, vale. és el dia 23, que és divendres ah, i bueno, ja aprofito no cal que ens esperem a després, no? Ah, oi no, ja oh, tant, eh, grup de Barcelona de hoy. de hoy, que bueno, toquen el Marroig i bueno, hi haurà un... Amb bandera negra, si. no, es diuen, sí. i bé, bueno, allí, allí hi haurà uns quants a la i a passar-s'ho bé, i és, bueno, el grup de Barcelona que ja està bé també que vinguin per aquestes terres. no? Sí, sí, Priorat queda una mica lluny, ja, però... Ja, exacte, però m'han dit, toquen a Tarragona, clar, a Tarragona, però al Mar Roig... Clar, aquests pixafins no saben, no? No, no. tenen les distàncies molt yeah. bé, yeah. però ja bé, bé, bueno... Home. Ja menys... està bé, home, que si no, també ho capitalitzen tots aquí a Tarragona, eh? I res, bueno, la gent que es pugui escapar cap al Mar Roig, segurament s'ho passaran molt bé. I continuem amb bons temes aquí a Ganga Nights i com no la, la DJ Alice, no, Se selector millor, no? Potser. Tu tu sabrás. La Selectoralis de Grange selector Nights amb el seu request edit posarà el típic i mític tema de Conversation oh, dels Unix, no. que és un bon tema, penso. I a gaudir d'ell, home, peix, quan vulgui vostè endavant. És li més urit a la veu. És li més mit a la veu. Come on. Because it gives me sweet inspiration. inspiration And to tell you I never felt this way before I know there is some way today tell you I must admit you've got me thinking, you got me thinking. There were times I thought that I Don, ja, deixem radicalment. I fotrem un... Una cançó i atenció, atenció que tenim trucada a la. Visca. Ja nights. Venga que la pasem, ara si va bé això. Una birra de regal. Bona nit. Hola, bona, bona nit. el nit. Bona nit. eh. tio. Piña, piña, tio. Bona. Què passa? I volia felicitar-vos, que estàs molt parit, saps? Sí o què? I a part, quan tinc temps, escoltem per la web. Ah. Sí, sí. Molt bé, molt bé. Ja sí, m'he perdut. I sí, a com, com anava tot. Llavors si m'he dedicat una cançoneta. Oh, tant. Sí, home, quina cançó vols que el fiquem, home? Doncs pues una que ho ha fet un temazo, saps? Un temazo? Sí. Vale, ara ficarem algun, piña. Si dedica-la, pues, gente conocida hacia Tarragona, en dijous. ¿Sí o qué? ¿Quién son aquí? ¿s? No, son una mica maleantes. Porque... Ah, hosti. Bueno, ¿eso quiere que son buena gente? Sí, en el fondo, sí, como la gente. Bueno, casa sápigues, piña, que ya haber trucado, tío, ya tienes un C a Ganjanay. Sí, el té, Sembla que el tenía. Bueno, es igual, mira. Bueno. <laughs> sí, i és que s'ho donem un una altra penya, saps? Molt bé, ah, doncs pues te'n placem aquí dimecres que ve si vols passar-te a recollir el CD i el programa en directe Eh, doncs pues me'n passeré, només segur que em passi, saps? Si no vols programar en directe venga. Això, Pinya, ens truquem i, i quedem, eh? Pinya, molts petons, eh, tio? Que fa temps que no ens veiem Sí, ja fa temps, que vagi amb vacances <ríe> <ríe> Bueno, res, un, un saludo, ¿vale? Una passada Eh, Pinya, Pinya sí. Com va el Barça? Ja, <ríe> No sé, és que acabi dintre de, de currar Ah, vale, vale <ríe> <ríe> Llàstima Vale, no saps res Vinga senyor I ens veurem <sup> <sup> oh. Bueno, cancés, espera, que tenim una altra trucada Avui a cancés, a cancés, ja està això això, és això està, si que pan. treu fum, que treu fum avui Molt bona nit Bona nit Hola, Eli Eli <ríe> <ríe> ah, ah, ah, ah, Ei. Hola. Bones. Bé, eh. Hola. Bonas. Com estàs? Bé. I tu? Bé, mira, aquí vaien al futbol. Ai, com com va, com va? <laughs> escoltant la ràdio. El bus, Molt bé. El, el que punxa el per aquí a l'ordinador, sí, no? sí. Estupendo. <laughs> Eli, Eli, Eli, que volem saber com va el partit. 0-0. És clar. Que estén no de l'Espanyal m'ha cauat i no no l'ha lliat els bojos o què? Sembla que no deixaven entrar ningú avui, eh? No, eh? no, només espanyolistes. Sí sí, sí, sí, si no eres soci de l'espanyol no podies entrar avui. Algú treballo Però... no molt raro ja havia. Nostra ensenya sí que hi era. <ríe> <ríe> sí, em sembla que 3-2. O... 3-2, què dius? Eh? No 6 0 0 <ríe> el, el Barça, el València va 3-2. Ah, el València va. <ríe> Bueno, València secundari. <ríe> <ríe> bueno, quan, quan tornaràs aquí el programa ja se't <ríe> troba a faltar, eh? Ah, sí? Oh, tant. Eh, Clar, tio, heu de fer la secció ah, sí. de... Un dia que vingui el Pinya, ja que heu sentit que vendria... La setmana que ve, Per això vindria també. Ah, vale. Vale. I feu l'excepció Pinya i les Elis, eh? Fem secció d'aquí us a la nit. <laughs> eh, Ale, per les crosses, eh? Ah, de res, però que Sí, sí. Va, hem d'explicar que el David està bueno. desionat... Va ser gajes del futbol, tio, és que un no pot ser tan bo. Abans estava explicant el Gerard, que, clar, comences a driblar un jugador, un altre i un tercer. Ah, com el Messi, no? I van per tu. I quan ja tens el porter, que li fas ahi, la feligrana i t'aixecen la pilota per sobre el cap i el tens deixat al terra sentat, llavors ve un par darrere i te fot una patada. <ríe> <ríe> <ríe> Dígame'm. <ríe> Home. Hombre, el Pep. Hombre, Pep, bona nit. Bona nit, Pep. Hola, bona nit a tots. Que vull que no va veta. Bon. Que tens son? Oh, Ganges de futbol. Ganges del futbol, sí. sí, sí. Eh, vaig a seguir buscant històries. Busca, busca. Un nou so, que es punxar la ràdio. Ai, ai. Ens eh. has, has de fer un dia alguna sorpresa. Eh? Ah, és que és el que hem de fer. Eh? Clar, home. Està, està, no, no desvetllem res, no desvetllem res, però ja ha, ha projectes. Hi ha projectes. Així. Passo la L i vengem ja, valeu? Sí. Molt bé. Vale, Pep, una abraçada. <ríe> Un moment, no. Això, neu. He de dir alguna Ah, no, no sé. <ríe> <ríe> Escolta, que has trucat tu, eh? El el Pep, què Vols que et dediquem una cançó i a què truques? Eh? Vols que et dediquem una cançoneta? Sí, el Franck i dedicat una. Ah, ah, sí. ah. sí, sí, sí. Per cert, era de glaucoma, eh? No de ah, bueno, perdó, perdó Ja saps que no tinc memòria Ja no ho per això A la un dia Bueno, nens, que punxeu alguna cançoneta més? Sí, sí, sí. Oh, i tant Estava en allò, però com truca tanta gent Que ho veia, veia Com ho faig per dos? Bueno Vinga, ali, ali. No, no, no, no, no, no, ni. Bona nit, Buena nit Vale, doncs... Fiquem la cançó. Segur? <laughs> dediquem una alpinya i ara pensem a veure quina l'hi posem. Ara l'hi dediquem. Primer fiquem... No, a l'alpinya l'hi dediquem una altra. Sí sí. sí, sí. Primer fiquem la que teníem preparada, que és Freedom Line de Cargols. És que acordes de... Perpinyà. I que... Gran grup, eh? Que ja fa temps que s'han separat. I bé, de Perpinyà, Catalunya Nord gran grup d'Escacore, que del seu disc sí, francès, no sé anglès, però francès en sé menys, eh? Bueno, no. dio, dio, dio. Ma, ma galere o alguna cosa així. Ma galere, sí Ma galere <ríe> Ma galere Ma galere en el plató d'arròs <ríe> Doncs això Cargols, des de Perpinyà On t'anime les. Je suis en attaque pour la vie. Je te vois. Le Bueno, doncs hem sentit els cargols i parlant de cargols, n'acaba d'arribar un. Un cargol, el trou bany, eh? el central de dades. El central de dades, aquí, al BRC. Què dius? Con los que los liao. Sí. <laughs> que surten bons o no? Bé, eh, eh, eh. Una altra trucada, atenció, una perquè avui... Fes en un dia, xaval, eh? Avui farem récord. Bona, Bona, Bona nit! Bona nit! Bona nit! Bona nit! Bona nit. Bona nit. Bona nit. Sí. Ah, és la Marta no? sí, Jo sóc la Maria Antònia Aquí lo de verdures a la ràdio i com del canal Fem mica de fútbol Maria Antònia, trec sí. l'hospits sí. sí. del cor aquests homes, Antònia, eh, no, no són el que eren, eh? I yes. el caldo de verdures que s'ha de fet, doncs. Sí, que us felicito perquè és l'única ràdio que no fa futbol. Sí, que quan estic a la cuina, doncs pues, m'agrada això. I això, ja està, saludar-vos i... Y... Cau. Cau. Que bona que és. Us podeu bé joven, eh? Sí, sí, sí. Molt bé, sí. sí. ¿Qué, qué hola pos hola pos hola pos sí, bueno que te han dedicado alguna cosa o no tu bueno ah, que vulguis chiquet chica chica chica chica que teniu bon gust, eh mira que yo ya se <ríe> acredita eh pero eso me hace bailar me hace mover la cadera así que hola <ríe> Ay, perdón, eh? bueno. marco. <tots> <tots> <tots> Qué marco. Qué es qué es eso. Qué es eso. Las garravinadas vienen sacsejadas, avui, tío. Bueno, la que dirá. Mientras acabo de hacer el caldo y la milica va a hacer una pita en este. Mira, <tots> la, vale. la siguiente canción te la mereixes. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, y con que bona és. Bueno, com que no ens queda massa temps, farem... Per, per cuidar-nos l'any salut, potser que dediquem la següent cançó... Pinye al Pinya. I, i, i a la Maria Antònia i a l'Emili. Sí, sí, I a l'Emili. No? I a la, la secció de eh? Espero que els hi surti bé la pizza i el caldo, eh? El caldo, sobretot. La pizza. Porta massa misteri, tampoc. Bueno, dediquem el següent tema, doncs, amb dos, eh? O amb tres, més en cas. Més aviat. Bé, eh, no sé si li agradarà més el tema, però, bueno, és un altre experiment. Recordeu, recordeu que la setmana passada em portava un tema de Dread Squad, que era un mix Bà, del yeah. Shanty Town amb el um, Jackson 5. Doncs, bueno, avui portem una coseta semblant, perquè aneu sentint. És, bueno, segur que reconeixeu la base, i el tema es diu Chase the by... of the morning I'm gonna chase you out of earth. Those late overlaid know the world ain't cake, jail bars ain't golden gates, those who fake they break, when they meet their 400 pound made it back and the world, everyone would have a gun and together of course, we'd get thee up and on their horse, kick around, drink moonshine, a four sip on the concrete, for the deceased, but no don't weep, Wyclef's in the state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, bank, I look like a drag I want to play with pelicans from here to Baghdad. Gun glass, think fast, I think I'm hit. My girl pinch my hips to see if I still exist. I ain't think not. I'll send a letter to my friends. I'm born again, hooligan, again' need to be king again. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna fly. I got a lot, oh yeah, and anywhere go, my whole crew gonna know, oh baby, hey baby, you can't hide on the fly, I play my enemies like a game of chess where I rest, no stress if you don't smoke cess. Confess, my destiny's manifest In some vortex and sweats I make tracks like I'm homeless Wrap orgies before he and best Capture your bounty like Elliot Neff Yes, bless you if you represent the fool But I hex you with some witch's rule If you do this, you I could do what you do Easy, Easy. believe me It's gibbi-hibi-jibbi So why you imitating Al Capone I've been leaving Simone And defecating on your microphone Ready or not, here I come You can't hide Gonna find you And take this slowly You can run away Well, it's up, well, it's up, no? Oh, de fet, they sound out Yeah, we're going to pip, pip les 11. On Ai. este es el Fosky? Fosky, Fosky que no llega. Bueno, pues... Mentre right. no arribar, doncs, no direm que tenim problema estrellat, perquè no sí, fotem la pota. la setmana passada i ens va passar que... Sí, sí va aparèixer sí. abans. <laughs> Se n'anem ganjant aig a veure la segona part del partit. Sí, però ara ens ficarem una cançó d'Uxeters. I Perri em Setters, una cançó que diu sí. Life Injection. Perquè enganxeu en energia el que queda de nit i comença demà amb un bon dia, amb una injecció d'energia, no? Això. Una injecció Hosti, de vida. T'ha quedat molt bé, això, eh? Home, jo soc poeta, no? <laughs> el meu, estem lliure. <laughs> Fracassau, però poeta. Doncs <laughs> sí, això, Life Injection, i li a la l'Eli, que no ha pogut vindre. I això. Vinga, això pues està patinant, no, que, eh? que és quina rega. de Reus. De Reus. al Fosca i... Que... Sí, ens espedim. Fins la setmana que ve. Bona gent. I... Aquí, com sempre. passeu una bona que... Que setmana, bon cap de setmana, no els emburratgeu gaire. Això, i després ho veu i més. Feu bondat. <susurra> <susurra> no la lleu massa, segueu bons. Bueno, Però no, segueu bé. dolents, què collons, dolents. Ròdi, S&P i S&P a l'escena punts de la FM, amb Gans and sempre nit. bons consells i bona música. Vinga. <susurra> you although you always laugh at love nothing else would be good enough